Hej och välkommen tillbaka till Projekt Rullar där jag, Alex och jag, Max, djupt dyker ner i filmens och tv-seriens ofta underbara värld. I veckans avsnitt ska vi fördjupa oss i en folksjärvsaga om hänsynslös maktkamp, blodtörstiga drakar, köttets lustar och ondt bråde död. <trykse> Don't ever do that again. Är du en av få som inte har sett Game of Thrones- så rekommenderar jag att pausa detta avsnittet- och sätta dig och titta på skiten nu direkt- för du har missat något. Gör det själv min tjänst. Nej du Max, det finns ju en jäkla massa fantasyböcker och filmer och serier- mm, men ingen direkt som har lyckats- på samma sätt som Sagan om ringen och till exempel den här serien vad tror du har gjort så att den har lyckats jag tror att det är skillnad från Sagan om ringen så är det mer sparsmakat med fantasyelementen och de övernaturliga inslagen det är mer grundade i vår historia och sen håller de tillbaka med till exempel drakarna det dyker inte upp förrän sista, sista scenen sista, ja, också, första säsongen, säsongen. Ja och sen väver de mindre övernaturliga väldigt långsamt som liksom, man köper det mer och mer. Det mm. känns mer grundat i verkligheten på något eller sätt. Men det kommer ju nog bli mycket mer uh, overkligt med tanke på att uh, drakarna har kommit mer. Ja, va? men nu har de oss på koken. Har de oss. Nu kan man <laughs> spåra för vill. Men det börjar ju faktiskt med det, jag Det är just the White Walkers. Det White Walkers, ja. Precis. Ja, precis. Det är ju första scenen nu. Ja. ja, bara för en, som inte en försmak på väntan är ja. bara. Och väntar är vi. Ja. För då då är det ju verkligen länge innan. När man men då får man verkligen. känsla av det hotet som alla pratar om också. Då har vi ändå fått en liten ja. försmak. Winter där. is coming. Exakt. <laughs> Sen tror jag att det har att göra med att alla karaktärerna är väldigt komplexa också. Det finns få som är helt under eller helt goda. Det är några stycken, men... De flesta befinner sig i en sorts gråskala. skala. ser ingen ja. goda lön sida när det kommer till krig och sånt där. Nej, ja, det precis. är mer komplext än så. Utan det är bara girighet och kärlek och sånt där som spelar in. Ja, precis. Sen HBO levererar ju kvalitet allt som oftast. Mm. och mycket nåket för den delen Mycket oftast. Det är som i <laughs> sagan om Ring inte är det. Ek extremt grovt <laughs> våld. Mycket tuttar och mycket svordomar Och även mycket liksom sådana riktiga wow-moments som man bara liksom nästan tar på hakan. Ja, verkligen. inga spärrar. Fast det är inte på ett överdrivet Spartacus-aktigt sätt. Så de ser gör det. För det var ju mer se säga tidningshållet. Medan här, även om det är väldigt grovt, så känns det ändå som skulle kunna hända. Vi ser ju en dokumentär innan nu med de nämner... The War of Roses i England. Ja, precis. I stanskrig, 1400-talet. Det gör nu mycket Och så tror jag- att det är liksom mycket djup i historier och allting. Det är ju hur mycket bakgrundshistoria som liksom inte ens nämns i serien. Mm. Och liksom, men det finns ju ändå där. Det finns en, en uttänkt tanke. Jag tror att, att liksom, det gör ju många fantasyfilmer- och serier fel- att de inte har en bakgrundshistoria att vila på. Ja, ja, precis att de kanske liksom inte tar liksom precis som George RR eh, Martin och eh, Tolkien som eh, har tagit mycket från verkligheten och historia och allt det där mm. utan och, de gör mycket från grunden själv. Ja, precis. Och då blir det liksom kanske liksom bättre. De i varandra. Då blir det ju rikt på ett annat sätt. Ja, precis. Man köper det med hullhår. Sen är karaktärerna, som sagt. De köper man också. Ja, det är ju det är många karaktärer man antingen älskar eller hatar. Verkligen. Eller älskar och, att hata. Och många som man känner väldigt blandade känslor för. Och det förändras genom så alltså. Ja, det. Miss sagt vi, an, vi antar hårt att ni som lyssnar så här långt redan är up to date och har sett alla fem säsongerna. Så en recap är väl uh, lite överflödig. Ja, det kan jag hålla med om. Fyra, fansen är tjänst och hoppar direkt på de nördiga listorna. <laughs> Ska vi köra topp tre karaktörer? Det tycker jag. Vilken är din tredje? Daenerys Targaryen. Aha. Aha. Uh -huh. Redan en ikonisk karaktär, en ikonisk look och tre drakar på sina axlar. <laughs> hon är någon en sån karaktär som, hon är väldigt svag i början av mm. serien. Men har liksom, ja, det börjar egentligen redan i första säsongen. Men jag, ja, typ halva säsongen in så börjar hon liksom ta för, mm, för sig på näsa. Ja, ja, precis. Alltså, mm blir en härla då för att gifta sig med Kal Drogo. Kal Drogo. <laughs> Nej nah, men uh, ja, I Dothraki armén. De folket. Och när ja, spoilers jag väl har vi redan avklart. när <laughs> Kal Drogo dör kräver hon sin rätt som drottning över Westeros och ja, hon gör vad hon kan för att ta sig dit. Hon börjar med rena avsikter men att befria slavar och... Det känns som att ja. hon tappar lite där och så att eh, hon kommer av sig. Hennes ja, mål var ju från början att ta sig tillbaka till Westeros. Men nu känns det lite som att hon har tappat den här... Att hon följt och stå ett sådant inte... Ja, att hon kanske... Ja, ja har det kanske bara vad man ska säga. Mm, jag då, fick, alltså, jag hade det är bra väl att hon vill återta järntronen, The Iron Throne, första av allt. Men sen blir hon mer och mer besatt av den här... Eh, i del mm, av ja. rädda alla, alla saker. Men sen visade det sig vara svårare i praktiken när man kunde ana <laughs> Och ja, jag tycker det blir intressant Man håller med, man håller med och säger typ, Ja just det ah, aj, aj, aj, aj. Det var lite mer komplicerat. <laughs> det blir spännande att se var hon hamnar sen Ja verkligen dit kommer vi. Alex din tredje favorit uh, Där hade jag lite svårt att välja mellan uh, Ned Stark mm -hmm. och uh, Oberyn Martell. Ah. Men jag tror jag skulle välja Oberyn Martell faktiskt. Mm. Jag gillar uh, Ned Stark att han är liksom så väldigt uh, pliktrogen och rätt ska vara rätt och lite så här. Men uh, jag gillar Oberyns uh, charm. Och så tycker jag det är lite synd att han dör på det sättet. Här. <laughs> ja, men det är Alltså, jag har ju glömt sätta död då. Här har gått i tv-studion redan, trots att det bara var ett <laughs> par avsnitt. <laughs> ja, han har ju vunnit slaget, och varför skulle. Varför skulle. Liksom. Varför skulle. Ja. Varför skulle. Var så stolt? Ja, det var en kort skämt och portalt. Ja, de är. Han är en av favoritkaraktärerna, absolut. Ja, nummer två då. Då har jag Arya. Arya Stark. Börjar som tuff principfast flicka och blir, hon rör sig ännu mer i den riktningen efter att hon förlorat sin familj och söker hem på alla som har gjort henne en orätt. Ja. Hon får flytta sig mer och mer som karaktär. Hon blir mer kallblodig mördare. Och hon skulle bli en sån här uh, no one. Ja, precis. Uh, yeah. House of yeah. black and white. eller vad heter? Huset med ansiktena. Ja. Okej, jag tycker det är intressant vad, vad kommer att leda där det kan bli, det kan bli hur som helst uh, ja det symboliserar hela serien <laughs> faktiskt det kan gå hur som helst för vem som helst när som uh, helst. Precis. var det lite så att hon blev blind väl? jo fast man har sett det i teaser trailers till nästa säsong där verkar kunna se också hon kanske få använda sina andra sinnen lite som uh, det blir väl <laughs> tänk om nej jag vet inte ja, men vem vet det blir spännande <laughs> Uh, jag, jag skulle faktiskt inte uh, ha med henne på kanske en topp fem jag tycker hon är en uh, jobbig skitunge typ lite så uh, lite norrfallant eller man ska säga hon har sitt mål i sikte hon kommer att gå <laughs> över lik för att nå dit uh, det känns inte så, liksom stark av henne liksom, utan det är uh, nästan Baratheon över henne där ja uh, yeah, lite så bröder kan döda varandra för att Stolt och svart. <laughs> ja, lite, men, ja lite, alltså. men du måste gilla en samspel med The Hound Det är underbart underbar som Ja, det alltså, absolut. Men Absolut ja. Jag är lite så skeptisk igen. Ja, Din alltså, tråd, Alex jag <laughs> har jag Tyrion Lannister mm. Faktiskt Han hade lika bra kunnat vara min nummer ett också, Men uh, jag har han jag gillar liksom att han, han, han, är, han är nog den som spelar spelet smartast egentligen. Men mm. han har liksom inte samma förutsättningar som de andra. Utan han är liksom den här lilla dvärgen som, som familjen skäms över i stort sett. Mm. Det är i stort sett bara Jamie som ja, precis. erkänner honom i början. Ja, redan från första början så tänkte jag på... Romerska kejsaren Claudius som alltså gick med handikappan, haltade och stammade och behandlades som en idiot av sin familj. Nej. Sen så överlevde han allihopa Tiberius och Caligula. Och sen dog han under han blev kejsare efter Caligula och sen dog han under Nero. Det är detsamma så att han spelar idioten och så är han smart egentligen att klara sig undan med livhaken när alla andra dör runt omkring. Ja, precis. Så det så att man... och det är ju lite där titeln spelar sig in det är ju Game of Thrones det är ett spel ja, det är den som spelar spelet bäst typ. man kan spela den och man kan säga att Ned Stark var alldeles för uh, stolt ja, ja precis, rättrådig uh, för att klara spelet. spelet. Ja, lite för blåögd yeah. <laughs> och därför dör Sean Bane som vanligt ja, exakt <laughs> <laughs> i chock annars. <laughs> Jag undrar varför han tar sådana roller han gillar kanske. Ja. <laughs> Typecastad, Döp på film. <laughs> Din nummer 1 då? Eh, vi rörde vid denna karaktär alldeles nyss. Tyrion, mm. Lannister. Tyrion. Ja, okay, ja. <laughs> då behöver vi inte gå in så mycket på den. Ja, mm. då. Nej. då går vi på min etta. Right där. back at you. Vem tror du det är? Uh, jag kan inte tänka mig... Jon Snow. Jaha! <laughs> en bubbla. Ja. ja, men... Uh, <laughs> ja, men jag är en ja, det var så liksom jag, jag, jag gillar Underdogs och han är ju också liksom... Uh, Född som Bastard. Bastard då, ja. Mm. Där har vi namnet Snow och inte Stark. <clears throat> ja, man gillar en Underdog, ja, precis som ja. Togen. Och han är ju han vill ju göra rätt för sig liksom, alla åt sig ja, och han är han är liksom inte lika ärolusten som många av de andra i serien är liksom att de vill ju gärna ha tronen. Han är plikttrogen och han äh, kanske lite blövd. Men han är ju med på samhällets undre Ja precis det är, är, det är kanske därför han inte är äldrelusten liksom, För att han, han är en bastard liksom, Och då kan man inte bli kung Acceptera sin plats Nej. Då förklarar sig lite längre <laughs> Förhoppningsvis lite till Men vet är, jag, jag återkommer till dig <laughs> Just för att vi Älskar att hata vissa karaktärer också. Vi tar typ mm. tre mm. Äh, Hat-objekten Ja precis vad har du som nummer tre? Jag ska börja med en av de första äcklen Viserys, Viserys, viser viseris eller ah, Viscerus, Vad okay. tror du? Viseris. Tager vi den? Den da eres bürobröd. Uh, han ja, ja Hanna har, han har jag glömt bort helt överallt. <laughs> ja, han är en av de tidigaste. Så jag tar med honom för att uh, han knitat det så mycket lite igen. Men jag tycker nästan uh, att den jag kan inte ju få en hulla meda. Jag snackar ju innan om att bröderna Baratheon kan döda varandra för uh, tronens skull men, uh, Han gifter bort sin enda syster som uh, en att, mm. ja, Han behandlar, för han behandlar henne liksom verkligen som boskap också, liksom. det, är, det är ingen människa han ska med typ. Ja, precis. Jag tycker hon nästan det är värre än uh, att döda den andra liksom. Så, uh, jag, kan, nej, jag tyckte det var, var bra Jag tänkte att jag ville en och där har vi en av de tidiga riktigt minnesvärda dödsfallen så han får en krona av guld som man så länge ville ha. Uh. A crown for king. <skratt> Kanske du på sättet som man önskar sig bara Ja precis <laughs> Men ett äh, underbart ögonblick. Mm. Jag älskar den scenen. Jag kan säga den om och om igen. Din trea Jag tycker faktiskt uh, Joffrey Baratheon. Mm. För fy fan vad man har Vilken skitunga. Ja, verkligen är så. Och Anledningen till att jag bara har honom som nummer tre är för att han, för, han har förmodligen blivit bortskänd hela sitt jävla liv. Av uh, Cersei, hans kära mor han har förmodligen inte att lära sig lite manners hus. Han har bli satt på sin plats Nej, precis Det är som robot Baratheon säger när han ligger på sin dödsbind Jag skulle umgås mer med dig så att du blir en man Och det visar han klart och tydligt genom seriens gång mm. att han, inte... han blev en blodtörstig psykopatisk så... yeah. Men han är en av få karaktärer som är helt igenom ond. Jag så inga goda kvaliteter alltså så han är bara pure ja. evil ja ja mm. <laughs> Kanske den mest enklaste personen i eller enklaste karaktären i hela serien Och förmodligen en av ja. roligaste rollerna att spela uff ja, <laughs> ja men <det> är, som, <laughs> det är äh, så någon, äh, mm. med de som en intervju med honen äh, Lena Headey som spelar Cersei mm. hon hon Fick ju fans att komma fram till henne och säga för fan vad jag hatar dig alltså. Det sa hon själv, då har man verkligen lyckats på att spela en hemsk människa liksom. Jag undrar hur det är förhållande Jofre som spelar. Ja han har dragit tonen för att ska jag spelet till tror Tvann ska skulle studera någonting? Ja nu är nog bäst. Bäst på hans egen säkerhet. Ja kanske blir typecast, det är för dig annars det är lite roligt när man ser han i... Man ser ju han faktiskt i... Batman Begins. Ja, precis. Ja. Som en liten, liten oskyldig pojk. Mm. Och så kommer han så här som en riktig jävla skitstövel. Mm. Så man bara har lust att ge en lavet. Ja, det är ju bakom att känna så. <här> <här> man ett barn, men redan på första, <här> första scenen. Uh, vi kör nummer två då. Ja, där har jag Ramsey Bolton. <laughs> Vad klorkränt jag ja. också <laughs> <går> Gått från matte är obehaglig till jätteunskefull till jättönskefull gånger fem uh, En ny Ufree. <clears throat> ja, värdig. <laughs> jag gillar han i början liksom alltså när, innan man fick reda på vem det var. Hur tidigt kom han in ja, i bilden? Han, han kom in ganska tidigt i bilden när han han lurar ju Theon Greyjoy. Ja just det, det var där vi förtjänar Och försäljade. han uh, um, skäller av kulorna på en Och det tyckte jag var så bra för Jag tycker att det uh, var Theon Grego jag hela. Ja Jag tyckte det var lite Match det är åh Theon du är ett rövhåll Men alltså där gör man ju ja Jag yes Fan vad gött Och sen börjar han jobba på Theon <laughs> ja, Det var Mycket tortyr Han gjorde Theon han. till en hund Det kan man säga lapdog. Ja. Eh, yeah. alltså, ja, det är namnet nämnet Hundians. Ja. Det då är den hemsk hemskt komplicerad människa. Men han är han är han är genom roten egentligen, Men han är liksom inte på det här simpelspået Nej, till skillnad från Geoffrey så är han, jag tror han är rätt smart. Geoffrey är bara dum och und på något ja. sätt. Geoffrey tänker ju efter. Och, Nej, han är impulsiv girl, Ja, liksom. precis. Han tänker inte efter vad som händer när de, jag, jag huggar av huvudet på en nätstak. Liksom. Den är bara, ja, jag ska visa upp huvudet för... Vars döttar, typ. ja, precis. För att jag kan, för att jag har makt. Att du du, ramps, du jag har slutar ju med att, med att bli kriga. Kriga mm. Bortens, ja. det blir krig av du ju till. Boltans tänker mer långsiktigt. Ja. Strategiskt. Ja, men, alltså, lite mer alltså, sadistiskt, riktigt sadist. Mer sadistiskt, men... Han ska vara strategiskt, ja, sadistiskt. Ja, ja, precis, ja, precis. Ja, det stämmer. Jag göra, för jag gör ju lite sadistiska grejer på hår och sånt där. Och så. så det stämmer. Man tänker som att han får förnedrat både Sansa och Theon. När han våldtar Sansa inför Theon. Ja, han äh, tänker då äh, Ramsey, ja. Så han hade... Han hade det vara min nummer ett mm, ja, Han är verkligen en bubblare Vi får hoppas på det <laughs> värsta av öden att, eh, att han får sina kulor Av Skurnan ja, Av Sansa Stalk Medan Theon tittar på Men det är inte riktigt så Den här serien jobbar Nej <laughs> Han kanske sitta på hjärntronen Jag, jag tycker att Mr. Martin kan uh, Lyssna på oss och säga liksom, uh, Kom igen nu Fast det är inte upp till honom Cut nu Cut balls off <laughs> Det är väl upp till Malmö som fattar han nu För han har ju inte Han har ju inte stått Nej men de De samarbetar ju Ja han har ju gett mer riktlinjer För ja. hur ska det ska gå Ja ja han, han han har ju berättat hur Vem som kommer att sitta, och sitta på tronen ja, ja precis Om ja, det är någon som sitter Kommer att sitta på <laughs> tronen Ja då så tronen Vänd Ja precis Men det får ju framtiden Förtälja Yes Din nummer och under Har vi täckt Joffrey Ja, okay. <laughs> Jag har faktiskt hans kära mor Aha. Uh -huh. För jag tycker hon är som vidare En människa Med alltså. yeah. tanke på hur hon behandlar Barn från första Avsnittet i stort sett och inte, inte sina egna barn utan andras barn som eh, sensat trycker, trycker hon ner från mm. första minuten nästan. Ja, väldigt så här, först, först väldigt så här liksom, ja, hon kommer här och med mig och liksom så, lite förförande. och sen helt plötsligt när liksom, hon vet att hon har makten så är det fingret där och <laughs> fingret där och, <laughs> och ja. då är det inte värd min son typ. Mm. Men sen hennes motiv är ju att hennes barn ska liksom ha det så bra som möjligt. Och förmodligen även hon och uh, Jamie också. Ni är där så en komplex karaktär. Ja. Yeah. Och i senaste säsongen så slutade det att man tyckte nästan syno om henne. Gå som walk of shame. Nästan. Shame. Shame. Shame. Shame. Jag är inte fan av High Sparrow eller sektorn. Hur ska det göra? Det är ju så lite kul, man vet inte riktigt vad man ska heja på. <laughs> Nej, no, det är svårt. Jag har alltid varit en stark fantastium. Men de utraderar sig en efter en, känns det som ju. Jag. Mm. Jag, jag, jag är optimist och jag hoppas att de uh, kommer tillbaka starkt. Jag, jag, jag tror nästan brän. Ja, han sitter nu han på kan, några kluriga Han kan ju. <clears throat> Han har ingen stark säsong framför sig uh, Stark säsong framför sig uh, <laughs> <klipp oss. laughs> Fast jag gillar verkligen kombinationen av Tyrion, Lannister och Daenerys Targaryen Det var så jävla tidförställande när de egentligen fick träffas Ja, yeah, det kan jag vara med om Och mm. lite olika syn på det För hon är ju väldigt såhär, Att Hon ja. hade koll på saker och ting så kom man och säga uh, uh, <laughs> det är uh, Ja, precis att uh, hon, hon hon vill ha det svart och vitt och han liksom, nej det inte mm. Fantastiskt sen Men det blir väl så, man har väl, när man bara går runt och dricker och knullar och, och sådär som han gör så har man kanske tid att fundera lite i emellanhet. För sig, alla skikt av samhället Hur ja, det fungerar på riktigt Men det tror jag, det har han ju nog fått lära sig ganska tidigt just för att han är den Outsider. här det, outsidern ju ja. mm. Då får man ju kolla liksom hur folk beter sig. Vad som funkar och inte funkar. Livet från den mörka sidan. Ja. Och det är ju likadant i verkligheten ju. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> vad vet politiker? Ja, de vet oftast inte ett piss. Som jag har sagt innan. Där är ju en hel del sådana wow moments. Där man tappar hakan. Oh yes. Ska vi ta en, dra till med en topp fem. <clears throat> Tycker jag. Nummer fem. Säsong 4. Sista avsnittet. Tyrion befrias från sin fängelsehåla. Först upptäcker sin fördetta rina tjej i sin fars säng. Han stryper henne till döds. Går till toaletten. Hittar sin far där. Skjuter ihjäl honom med ett armborst. <laughs> Sticker du från stan. Också en minnesvärd död. Ja, jag, jag var, helt fantastiskt. Jag var fruktad för Tyrions liv hela den säsongen och så får det slutet som var så tillfredsställande. Jag hade varit nöjd Jag var faktiskt Red Wedding mm -hmm. Jag har ju läst Böckerna innan Jag såg de Två, tre sista säsongerna Så jag visste redan om Red Wedding Men Ikke desto mindre jag liksom Sättet byggdes upp och Man hade liksom En egen bild Som inte var alls I, i den där Blodiga karaktären som uh, serien visar upp. Utan mm. det, det var verkligen ett uh, wow-moment för mig. Alltså. ja Jag känner mig så väldigt osäker på att något kommer nog hända. Alltså. Han <laughs> stängde portarna när han spelade The Rains of ja. jag Casting. Vad, vad fan kommer att hända nu? Och så händer det, och så händer det ännu värre. Jag hade är ute barn under den här tiden när uh, ja. detta avsnitt kom, men det gjorde så ont i själen mm. när de kör in kniven i magen på... Teresa Teresa som mm. är högra video. Ja, jag alltså att bara och gåpade henne sen. Möjligt att jag fäller ett par tår här sen. Det foktar så starkt. <laughs> <laughs> Då aner jag att du har den kanske lite högre upp. Kan landstaden. hända, kan hända. Men, att detta klassiska fyra. ögonblick kryper högre upp. Eh... Uh, det är faktiskt från senaste säsongen- när Daenerys, Tyrion och eh, par fångar är fångade inne på arenan- och omringade av fienden. Och man tänker, vad fan kommer hända? Två av mina fasta fast här- och eh, det ser väldigt mörkt ut- för den här skickliga mördaren- som omringar dem. Och så har man... Ungefär. <skratt> så har man skriket från draken. Drogon, den största, flyger in- och kastar sina flammor- över hela jävla stället- det är, också, det är ett sånt tillfredsställande Ögonblick liksom. Ja, bränner ihjäl Det Denarius går fram, klättrar upp på taken Flyger därifrån på ett, Och det är filmat så jävla snyggt och dr dramatiskt Så man bara Yes! Yes! <laughs> och uh... Och äh, sitter man och läger istället för att gapa- som man gjorde efter Red Wedding. Ja. Och känns sig väldigt uppfylld. Jag <laughs> tycker det var ett otroligt mäktigt ögonblick. Det kan jag faktiskt hålla med om- men äh, jag, har verkligen, jag har faktiskt inte ens tänkt i de banorna. Mm. Att jag, jag tänker, ja, dropping momentsly liksom. Som att, no! Lite mer att det att... Ja, det var ett mer, ja, mer chockerande. Mm. Men... Äh, Mm. Så jag hade, jag hade inte ens tänkt på det. Men, uh, det var ett jävligt bra moment kan jag hålla med om faktiskt. Fist in air moment Ja, det var verkligen oh, Yes <laughs> oh. Lite som när uh, hennes bror Får uh, sin guldkrona Och när Joffrey ja, alltså, Good on you <laughs> Din fyra ja, Min fyra är, uh, är Shireen När uh, hon bränns på bål mm. Av sin egen far Det är typ scenen innan Två sådana starka Senare. Jag tror det är samma avsnitt. Uh, ja, det kan det ju vara. Mm. Antingen samma eller... Jag är rätt säker, jag sa det för ett par dagar sedan. <laughs> Okej. <Okay. laughs> alltså, att en far kan offra sin egen dotter för att uh, få en tron. Liksom. Där, mm. där känner jag liksom... Häxan i Melisandre som får vredet hans huvud och... Uh. Ja. Där, jag jag lite höll på honom innan detta ögonblicket. Mm. Detta ögonblicket fick mig att vända mig mot honom. Mm. ja, det är verkligen Hete sista liksom. droppen här. Ja, jag jobbar sen tar sen. det lite så att uh, man vet ju inte hans då om man föll för uh, Lady Brian eller, jo, eller ja. Man ser bara, man ser bara liksom svinga. Man vet inte hur om hon, hon kanske har hejdat sig. Fast de har bekräftat att han verkligen dog. ja okej. Okay. Fast vem, vem vet kan en mörkläggelse. Han har sagt en Jon Snow så, vet Ja, yeah, okej. Okay. Då lägger jag ner dig. Um, mm. number 3. Ja, då har jag verkligen en scen som satte den här serien på kartan. Man tror att Ned Stark är, har huvudrollen och kommer att klara sig till slutet och så är slutet av första säsongen så blir han avrättad offentligt för sitt sitt avhugget av nödigen tillträdde kungen Joffrey. Det var bara... Eh, eh, jag måste säga i alla fall att början på nästa avsnitt för bekräftat hände det här eller hur? <laughs> Ungefär som Stannis moment då klipper precis i hugget. Okej, ja, det verkar faktiskt som ni hände. Och jag tänkte, okej, okay, vem som helst kan rika som helst i den här serien. Precis, jag, just för, jag, jag, jag var så jävla dum och gick in på Wikipedia och läste om karaktärerna. Och då Aj, lyckas ja. jag förny som uh, denna... Inga sådana spoilers ahead så. på Wikipedia. Uh. <laughs> Men det är ju baserat på böckerna Så jag satt ju ändå hoppades på Att ah, yeah, yeah. kanske skulle För man vet ju att de kan ändra sig och sådär i böckerna mm. det, har, det har ju hänt I denna serien så Även om den är väldigt Trogen böckerna För då har vi ju äh, Ned Starks fru Hon äh, blev ju tydligen äh, Återupplivad i, äh, Efter The Red Wedding ju. Men äh, det har de klippt bort i serien Tydligen om inte hon kommer att dyka upp i framtiden, nu. Ja. Är det hon som är Lady Stoneheart? Precis. Okej, okay, jag har På flashback. <laughs> Och så är det en annan grej som händer, men det berättar jag om mer sen. Okej. Okay. Min nummer tre, John Snows död. Förmodade död? Uh, Eller död? Jag, jag, tr jag tror <clears throat> att han är död. <laughs> ja. Alla inblandade. Ja, men... <laughs> Det är som han Nikolaj Wahl och Castor i någon intervju så alltså, han får han får han 40 40 hugg i hjärtat typ. Han är ja, det är där där rena Julius Caesar döden kommer <laughs> inte vara ja. liksom, liksom, Den här karaktären är liksom liksom det när jag hållt närmast mitt hjärtat. liksom. Det är godheten personifierad han är. Ja, men liksom Edeln. den man har hoppas på för, liksom när han får det här erbjudandet av uh, Stannis Baratheon att bli Lord uh, Stone Stark. Stark liksom. Ja, Då vill, jag jag vill ju säga gärna att han bara skulle ta det skit i den här jävla Nightwatch mm. Men han, han kände liksom att svurten är ju jag uh, Ja, precis. Jag ska jag måste rädda mänskligheten för mm. the white walkers. Han har bara han, fått kämpa motgång hela tiden. Alltså. För i detta fallet så har han ju, han har väl sett White Walkers, mm. om jag inte minns mm. Så han vet att det här hotet är verkligt ju. Han avsäger sig liksom uh, chansen att bli lite girig ju. Mm. För att verkligen rädda. Ha hedron i behåll. Och, uh, ja. En, en ta, ta så mycket skit också, och kämpa till till motgång hela serien. Ja. Han har blivit Lord of the Nightwatch eller vad ni är. Han ja, var skit när han var i familjen Stark. Ju. Fr mm. Framförallt av hans... Caitlyn, ja. Caitlyn Stark, ja. Men uh, när han uh, när han kom till... Night's Watch. Uh, Night's Watch så mm. blev han ju väldigt... Och när det fötts med silverskid i mun. Ja, ja, precis. Så. <laughs> så det blev helt omvient helt plötsligt. Försöker han medla med The Wildlings. Och då är ja. han en förrädare ja, bland precis. dem. Så, ah, men det är lite för att han får älskar sig igenom honom. Ja, det har han ju rätt mycket... Jag tror ja, jag det är bra Men eh, ditt eh, nummer två? Det är duellen mellan Oberon Martell och The ja, okay. Mountain. Mountain? Ja, är, jag tycker det är så ett så vad ögonblick. Han har skickligheten, han är snabb på benen eh, han, har, han har ju besegrat The, the Mountain. Liksom. Han mm. har gjort typ, det omöjliga. Liksom. Men så ska han gå... Jag kan han ställa och bara... Eh, Ja, like, så, um, ja, Han tappar lite den här skärmen där som jag fru för. You no, no, no, you die yet. You han han blev lite nästan högpassager lite grann. Nej, men alltså det är i var hans syster systor han. syster och hennes barn som han har dödad ja, så. precis. Han, då det steg han åt huvudet då han fick träffa sin syster som mm. var liksom. Plus uh, Tyrions liv står på spel här. Ja. <laughs> han, han var ju också liksom besviken. <laughs> Jag bara, fuck! Så, uh. <laughs> ja. Ja, det, ja. Mountain får honom, når honom och ja, trycker in hans ögon så det bara splittar och sen bara uh, yeah. hela jävla skallen exploderar. Och... Ja, Elio ah! I I I like ah, det är uh, uh, uh, jag Det är smäschat, jag kallar mig är absolut ett minusvärd ögonblick. Man ska man nej och <skratt> <skratt> vill titta bort med kanoten och man sitter med munnen öppen och bara vad fan hände precis? <laughs> Vad såg jag precis <laughs> på vanlig tv? <table. laughs> Introducera en ny skitcool karaktär och bara... Uh. Ah. Fuck it. Uh, fan, jag, jag gillar verkligen. Alltså. Uh. Då är det mitt nummer två. Och det är här jag har stört mig lite på. Mm -hmm. Ögonblicket där uh, Sansa Stark blir uh, våldtagen första gången av Ramsey. Mm. Bolton, mm. eller... Snow. Han har inte fått sin titel än. Jo, du ja, tror jag får är... en föregående säsong. Jaha, okej. Okay. Ja, det kan stämma. Det är... Mm. Ja, alltså, just för att du såg... Det har varit med i sensa Sansa sen säsong 1. Och hon är så liten och oskyldig där. Liksom, hon är en liten flika med och Nästan som en liten sys... Alltså, en lilla sysster. Mm. Och så i säsong 5. Blir hon så brutalt våldtagen. Och liksom det, det som tittar på, tittar på när din syster blev våldtagen. Liksom, det känns så fel. Uh. Och det här händer inte i böckerna. Utan det är en annan karaktär. Han kom en barndomsvän till sensa som blev våldtagen. Uh -huh. Där, därför var, var detta liksom ett, verkligen ett, ett varmåmet alltså, för alltså, mig. Det har, är det för för visste inte jag ens jag om, liksom. Nej. Nah det förstår inte varför det blir blivit sån stor kring. Det finns ett par omtalade våldtäktsscener. Vi ser när Jamie våldtar tar och också. Så, så. Såklart hur jävla hemskt som helst. Men så mycket våld som den här scenen skillar ja. realistiskt. Då skulle man kunna skilla våldtäkt också utan att det ska bli sånt dramaski. Ja, men. Det är för, för det är jag... verkligheten. Jo, jo det är, kan jag hålla med om. Men det, jag vet inte. Det kändes nog extra just för att Sensa är en liten flicka när man börjar säga se serien. Mm, ja, kanske. kan det. Därför det liksom um, är liksom har ju varit Sorse vuxen hela tiden liksom. det, det är ju hemskt seriöst för att hon blev Will Toggins som sin egen bror och så. lik. Ja. ja det är ju också det <laughs> som det är, är ju ja. <laughs> ja, det, det känns värre med Sensa hon är ju god energi inifrån. Ja, lite det är ja. lite att hon, uh, hon har varit ett barn. <laughs> det har alla varit där. Alltså. Ja, men för att är så från då ja, ja, vet, ja. Alltså. ja, Det är ett, en av anledningarna till att Ramsey är ännu ett notch upp på hotlistan. Ja, mm. precis. Du vill det. Är, <laughs> så är det lite där det för att det är kanske är lite det där för oss för att hon inte blev våldtagen i böckerna. Och kanske folk känt att ja, det är kanske är unödigt att det är hon som blev det Alltså, jag tror att de har rätt bra anledning till att skriva in det så. Ja, men uh, som jag förstod det så tyckte de uh, att uh, de skulle bygga... Uh, det var liksom för hennes karaktärsdel att mm. hon, är, hon är liksom vuxen nu. Och att uh, det är dags att verk möta verkligheten. Hon kan ju inte vara skydda hela tiden, typ. Lite så här. Ja, och detta knuffar ju verkligen henne över yeah. The Nej, alltså... det är var... det. Att får henne fly och så. All vår täckt är hemskt. Då har vi sagt det. <laughs> <laughs> nummer uno. Nummer uno? Nummer ett. Vilken är din nummer ett? Har täckt The Red Wedding? Aha, det röda upp. Okej. Okej. Mitt går tillbaka till redan första avsnittet. Oj, oj, oj. Var kan vara? Ja, det slutar med så oh! faller ner från tornet. Ja, yeah. nerputtar av Jamie Lannister. då. Yeah. Ja. Det jag fattar man väl här var för ja, så sås liksom. Jag för liksom innan har man alltid känt att barn är Off -limits. Ja, precis att de de de klarar sig typ även ja, inte. Alla. Men här är de pof, ut från genom fönstret liksom på en väldigt hög... Lite casual sådär. Things I do for love. Och detta var ju innan jag verkligen gick in på Wikipedia och läste böckerna. Så detta var ju verkligen liksom, wow. Okej, okay. gör mig. Vet du. <laughs> vad tror du om säsong sex? Ja, vad har vi? Jon Snow. Levande, stendöd. Kommer tillbaka i till en form. Jag hoppas att uh, han kommer tillbaka. Just för Melisandre är ju... Ja, det är många teorier som gör hela så jag, ja, jag, jag tror att jag, jag, jag tror inte jag hoppas att hon jag återupplever honom. Hon kliver in i en dire wolf. Eller det, är, det är brand som håller på med det just. För har sett på inspelningens först man skulle på att det är en flashback sekvens kanske, inte ja, ja, Den kan, det kan vara liksom det kan vara det kan vara liksom allt möjligt liksom det är, åh, det är det som är jobbigt med den här serien nu man vet inte men även slutsningen. Senseo Theon rymde från Bolton's. Mm. De skulle till en stark ett starkt säsong. Se ja, de det är spännande. På. Jag hoppas att uh, Senseo själv kryllar av Ramsey. Så. <laughs> ja hoppas. <jag. laughs> han kommer tillbaka som en starkare ja. mer moralisk person ja, jag, jag hoppas att han det, detta är hans chans för redemption, redemption liksom. ja, precis. men om man, man kollar på teasern, man kan ana att så börjar bli lite sugen på tronen och så Ja. bara för att hon, liksom, hon är mindre och mindre utskudsfull hon har sett mycket skit nu, och är nog ja. härdad och vill ge igen så jag, jag, jag kan hoppas att hon börjar spela lite smartare och ta skräver, efter det, hon lät sig av Littlefinger och det ja. är lite taktisk och så snor tronen från uh, Lannisters som har gjort så mycket fel mot henne mm. och sen cut the balls off på Ramsey Ja. Där har jag önskar säsong 6. Alltså. <laughs> Sluta <är> lyckligt <laughs> ja. Kulare säkret. ja, kul alltså, ja känns känns som uh, ja, sen är jag lite uh, intresserad av uh, Max von Sydows karaktär hos Raven. Ja, har vara kul att se kroppen med tre ögon. Ja, det är några intressanta gästspel. En av mina favoritskådespelare Ian McShane ska som i ett avsnitt. Mest känd som Saloonägaren Al Swearengen I tv-scan Deadwood Och för yngre tittare kan vara som Blackbeard I den fjärde Parts of the Caribbean Han är jävligt mäktig Det ska bli kul att se om I den här världen Du vet inte var han ska spela Nej det var bara en roll i ett avsnitt En slags Herre Slags Ledare av något slag Ja, ah, okay. Det är mycket folk från Pirates här plötsligt. Vad tänker du Vi har ju även uh, uh, han, Governor Swann. Swan. Jonathan Som, Price, just ja, det? Jonathan Price. High Sparrow. Precis. Och så nu då, Ian McShane. Ja. Spännande. Spännande. Det om det. Det <laughs> Femte säsongen var lite, det började lite verkligt tyckte jag. Alltså, så man blev lite så här. Det Börjar detta vara slutet för Game of Thrones kände jag lite så. Men så, alltså, de sista avsnitten var ju riktigt, riktigt vassa. Ja det brukar börja lite sådär trevande uppbyggnad och sånt där. Sen brukar det kulminera med slutet, sista avsnitten. Och jag har hört att äh, nästa säsong det ska vara mer pang på rödbetan direkt. Att det är jag har tre en år i en Goosebumps. Jag tror jag, jag har återigen höga på. Ja, det är jag så. i folk som klagar. Eh, det var bättre för mig men jag har inte blivit besviken på någon säsong. Jag tycker att det är hur bra som helst. Här. Och jag kan inte vänta. <laughs> det, så det värsta är att man fortfarande vänta en vecka på nästa avsnitt. Man kan ju inte Spara sig i tio veckor och sedan dra alla på en rad. de, de blev väl trevligt i Facebook. är så fan. Då skulle gjort som. Netflix, Netflix att du släpp, ja. släpper så, en hälsosamlast ja. då. Men då blir det jobbet på sitt sätt för då måste du vänta ett helt år till nästa. Liksom. Här <laughs> hinner man se om hela serien lagomtid. Kom in. Så, om och om och om, om, om igen. Ja, inga problem, inga problem. <laughs> Mycket ja. rewatchable. Ja, det är de verkligen. Alltså. Det är ju så mycket detaljer också. Ja, ja, mycket man missar. Missar de första gången. Jag behöver säga det en gång till för då kan vi hitta det igen och fläga. Det första gången utan undertexter. Det Alltså, det var inte lätt. Det kan ju <laughs> gånger hålla koll på alla dessa släktare och hur de, har, hur de är ihopkopplade ja. med varandra. Men där, där Oj, kan nej. ju även översättningarna blir lite fel. Ju, som, Winterf Winterfell, där Stark-familjen liksom har sin boy. Det heter väl Winterheld på svenska. Liksom. Winterhed. Uh, Westeros. Uh, är det Westeros? Är Wester <laughs> <laughs> uh, det vet jag inte. Jag har böcker man på engelska. Liknande inte. Så jag behöver ja, inte svara på det, men... Uh, de Coolas, Makeham. Ja, jag vet inte om det heter Westeros. Ja, det är Väster sånt, det sånt där. Westeros. Finns en Coolas som är knämmed Little Finger. Little Finger. <laughs> ja, fullt <förlora> lite attityd. <laughs> ja, alltså det är problemet med när de börjar översätta namn och mm. Det är precis som vi skulle börja kalla New York för New York. New York, ja det är, det är så onödigt. Så har de gjort dem böckerna så känner de kanske som en plikt att göra det till sig. Alltså. Ja, förmodligen är det väl något sånt. Ja. Mm. Det är ju likadant i Saganomringen. Så så det, mm. liksom, det är bara störigt. Ja, de släpptes väl en nyutgåva sen. Alltså. Då Hobbit blev Hobbit och inte Hub. Och ja, det kan ju stämma. Ja. Men det var gott att svara på. Ja, Daenerys fastnade hos, blev omringad av Dothraki i ja, krigarna. Jag kommer kom inte riktigt ihåg vad som hände där. Blev, blev strandad jag... med draken där och sen kom de. Det hon, blev, hon, han han, han, han sin blev ri. skadad. <clears throat> ja, han i, fick ju lite i Kolosseum som vi kallar det. Mm, lite skämtsamt kallar arenan. <laughs> <här> <laughs> och ja, de landade långt ut i ödemarken. Mm. Då kan äh, jag få leta mat. Jag har bråkat med folk om detta. Alltså, är, är det Duffraki som omringar henne? För jag vill ha det till dig. De ser ut exakt som någon. Ja, det, det vill jag också ha det till. Men äh, jag tror det var med min kusin. Jag bråkar med detta om att är det? Nej, men det, det är helt andra personer. Hur <laughs> well. vet han det? Han bara gissar. <laughs> det finns inga flera böcker som ska stärka okay. de argumenten. Jag, jag kan säga att han, han har definitivt inte läst böcker. Han har bara sett serien. Så han... Men böckerna har tagit slut där. Det finns inget mer. Nej, nej. Han kan inte veta. Men, så, nej. Men, ja Jag vet inte vad han grundar på. Men vi, vi har en dispyt om det i alla fall. Men jag vill ha det till Dothraki. då är frågan fråga liksom, kommer, de, kommer, de, kommer de acceptera henne. Det är frågan. Eller ska, kommer de liksom börja med en mardrömmarna för henne kommer hon bli äh, återigen våldtagen och äh, allt det här. Nu när hon verkligen har byggt upp en äh, stark karaktär i sig själv liksom också. Ja, precis, väldigt det intressant. känns det bara dumt att börja om. Mm. Och de andra inte hitta henne först. För innan de omringade henne så släppte, tog hon av sig sin ring och släppte på marken. Så att de skulle kunna hitta henne. Mm. Jag tror äh, Tyrion är äh, för upptagen med att dricka. Jag tror att han har hittat en äh, ny äh, inriktning, ett nytt syfte i livet. Han har gett upp i början av säsongen och bara supar sig till döds. Ja, men du det... typ. ja, sa ju att han skulle leva för att tjäna. Den klart med... av igen. Ja, precis. Jag vet inte om det var när han såg draken, att han insåg liksom, oh, okay, det var att han blev lite upplyst, kan man så säga. Jag så säger han till och med det, att han, han tjänar den som har bäst chans på tronen typ. För hon borde ju ha en jävla stor chans med sin drake ju. Mm. Sen tror jag att, hon, att han respekterar henne också. För han, hon är inte så kall och hänsynslös. Hon, mer, hon har både hjärna och hjärta. Och jag tror han mm. är en som uppskattar det. Hjärtat mig. är på rätt plats men mm. hon behöver lite guiding. Precis. Och där kommer han in i bilden. Strategen, taktiken, uh, Tyrion. Och liksom visar liksom att allt är ett svart och vitt. Precis. Då har lite Obi-Wan Kenobi. Ja, precis. <laughs> jag glädjer. <laughs> Help me Tyrion Lannister. You're my only hope. Cersei ja. fick ju en jävla sista scen i förra avsnittet. Shame. Ding -ding. Ja. Walk of shame. Vi går nog åker genom stan och blir bespottad. Ja, det, var, det, det var en tuff scen. Alltså. Mm. Och som du sa tidigare, man tycker nästan sådana men. Jo, faktiskt inte. Men det är bara en, en av sig, sitt gamla jag när kommer fram till portarna. Ja. Det är väl till och med mountain som kommer fram och början. Mm. Det som är kvar av mountain. Han blev dödligt sårad av äh, Oberin. Just det. Så han är väl, de har väl, han är väl lite Frankensteins monster över. Det. Ja, det känns lite så. Och ja, Susie har Och väl hela i... bastarddotter. Hon blev väl mördad på vägen hem från. Dawn. Dawn, ja. Säkert hon blev förgiftad jag... av uh, Oberyns uh, älskarina. Förgiftade henne ju. Hittar inte de som Martell? Ja, men hon, hon är en uh, bastard som hon heter Otten Martell. Utan hon heter Sand. sand därför de heter sandworms. Det tror jag, det? de Sandworms döttrarna. Men de har ju olika namn på alla bastards beroende mm. på var de kommer ifrån. Ja. Mm. Bastards från äh, Dorn äh, heter då Sands i efternamn. Där uppe i äh, Winterfell-området äh, så är de Snow. Makes sense. Lite sedan, ja. mm. Man kan tänka sig att både Cersei och Jamie har lite hem i sinnet. På olika ja. håll Som om de inte var upptagna nog ja, Så precis. det är ironiska att Sösy Satte den här sekten till makten Bara för att bli av med Marjorie Ja precis spelar är kris själv Vad ja. tror, tror du om Marjorie? Tror du, uh... Hon är nog inte samma Leende unskuddsfulla ja, Jag gillar ännu henne Det kändes som hon spelar ett spel hon Det känns som om hon har till kikaren Alltid Ja hon vill ju ha tronen, men tänker på att hon hoppar från Joffrey till hans källabror, Tommy, eller mm. tommen. Opportunist. Ja, har spelat spelet, hon blir lite slagen på fingrarna. Får vad som ja. Om hon kanske till och med liksom börjar plötta. Om hon, äh, en ny finns, Cersei, äh, en värderre, äh, rival till Cersei. Ja, precis. Antingen det eller så är hon helt knäckt. Jag hoppas på det första tonen. Bloody revenge. Yes. Mm. Jag vet inte riktigt vad som händer med så eller hennes bror. Han sitter sin inspörd. Han blir inspörd bara. Mm. Han hoppas också att han får sin hemd. Han gillar också. Paktor kommer att brytas. Blod kommer att flyta. Vi ser alla fram emot den sjätte säsongen av Game of Thrones. Men innan vi slutar ska vi bryta på sitt filmtips. Alex, vad har du? Jag vill faktiskt tipsa om en uh, tv-serie denna gången. Kan det kan inte jag. Vänta? Nej, då ska jag. köpa. <laughs> <Skysst. laughs> uh, en tv-serie från 2006, Jericho. Två uh, säsonger blev det bara av den mm. Egentligen låg den ner efter en säsong. Men uh, ja, vi... Uh, vi fans, vi skrev in en stor protestlista. Jag var faktiskt <laughs> <av> en <dem. laughs> Typ den enda för Sverige kanske. Ja, det Men eh, det blev ett sånt stort påhag som... Eh, inte crowdfunding <laughs> på något sätt. <laughs> det blev rätt Crowdfunding. Nej, det blev inte. Vi bara skrev in och klagade på att de uh, skulle fortsätta. Mm -hmm. Och... De gav med sig till slut Och gjorde en kort Säsong till för att avsluta det Men ja, Säsong två blir tyvärr Lite för kompakt mm -hmm. Så att de hoppar över lite Vissa aspekter Som de skulle haft med egentligen Om, om de hade kört mm. Vidare på konceptet Men det, det är en riktigt bra serie Den kom 2006 Liksom då när man väldigt inne med kriget mot terrorismen och sånt här. Och det handlar ju om att hela USA blir atombombat och efterföljande av det här. Det är lite konspirationsteorier och lite sånt här. Så det är lite lite deckare lite överlevnadsfilm och lite så Postapokalyptiskt. precis. Uh, absolut mm. en serbär serie liksom som försvann alldeles för tidigt enligt mig ja Max, har du något bra? ja, jag skulle rekommendera Cemetery Junction från 2010 en slags coming of age drama en slags mognadsdrama om att bli vuxen det är en sortens film som amerikaner brukar verkar som de har tagit patent på, men det här är en brittisk version i regi av Ricky Gervais och Stephen Merchant The Office-killarna Extras, yeah. Aha, finns ja finns en deltagare? utspelas på 70-talet en liten engelsk småstad och eh, handlar om tre kompisar då. och eh, om deras liv och om att lämna hålan för storstan eller stanna kvar och bli som sina föräldrar den sorten. väldigt rolig, medryckande, gripande romantisk rekommenderas. <laughs> Jag nämnde Ray Fiennes förra veckan i Bruges och här, även i denna film har han en ganska stor roll som äh, huvudkaraktärens kärleksintresses pappa som är kontrollerande och allmänt hemsk fast han lyckas också vara rolig. Ray Fiennes kan vara jävligt rolig när han vill. Aha. Och sen balansera det med den här skrämmande Ja, han är hur bra som helst. Ja, de tre huvudrollerna har varandra De är inte jättekända Fast de är, de är väldigt bra Matthew Good har sin roll Felicity Jones som de börjat gå allt bättre för Och ja, Ricky Gervais dyker upp som huvudkaraktärens pappa Och vanligt rolig Men ja, medryckande soundtrack också Tidstypiskt, 70-tal Jag har sett den här filmen väldigt många gånger Och tycker att är kommer nu Se, se, se och glöm inte, gå inte vill se i, i biomörket.